чи вигаданого ритуалу, двічі розтулити і стулити половинки яблука, зачекати згодом на здійснення бажання. До того ж, яблуко вже давно вичерпало свої можливості, всі мали нагоду в ньому пересвідчитися. Воно втратило надзвичайні здібності і перетворилося на майстерний дерев'яний вибір, що його поклали в далекий куток на вічний схов. Магдин чоловік різав дерево щодня. Дружина знала, як забажає, він може зробити будь-що, бо він майстер. І коли вже й зробить копію, то це буде яблуко курича, а не яблуко пінзея. Хай навіть і відрізнити перше від другого буде важко. Навіть та опуклість, що скидалася на обличчя, в тебе вийшла. Похвалила Магда, стуляючи половинки і дивлячись на чоловіка теплим поглядом. А що таке Хаджибей? Якщо чесно, я не знаю. І ще, мій ангеле, давно тобі не казала, що я люблю тебе. Потягло чомусь на відвертість. Львів – репетиція. Мій Боже – «Твоя на рука гойднеться, і русло міняє ріка». «Що це?» Луї закинула короткий здивований погляд на товаришку і знову зосередилася на дорозі. «Звідки це?» «Вечірні години пік вимагали особливої уважності». Машини трималися мінімальної дистанції, і раз у раз хтось пхався без черги, небезпечно підрізуючи одне одного. «Вірш? – усміхнулася Ірина. – Чий? – Це Мар'яна Савка. Щось прочитаєш, а воно засяде в голові і крутиться, крутиться. Вже другий день. Гойднеться, і русло міняє ріка». Хм. «Давай...» Тоді ще. Все на сьогодні досить. Ну, досить-то й досить. Тепер Ірина ще й і у поезію поринула. Що з нею робиться? Нові оподобання, нові звички. Накачала музики у свою новому білку. Слухає її тепер повсякчас. Наче тинейджерка з навушниками. Ще й поезією захопилася. Хоч донедавна, здавалося, була до неї байдужа. Посеред розмови могла прочитати кілька поетичних рядків. «Чого це ти?» – запитала її нещодавно Луїза. А Ірина їй. «Пам'ять треную, хочу уникнути старечого маразму в майбутньому, далекому майбутньому. А ці перепади настрою – то сумна і мовчазна, відгороджена від усього музикою. Гукнеш її, вона – га!» Один навушник витягне з вуха і чекає, коли можна буде знову заглибитися в себе. То піднесена, активна, сміється загонисто, кокетує з усіма з чоловіками, жінками і робить одночасно кілька справ. Луїзен Шевроле вправно лавірував у потоці машин, поки подруги не заговорили про автошколу, про водійські права ще один Іринин задум. Про ціни на нові автомобілі. І тоді Шева вчихнув і заглух, став посеред дороги ні туди, ні сюди. Позаду вмить знялася автомобільна істерика. Машини гудуть на всі голоси. Хтось гукає, чого спинилися, блондинки. Луїза увімкнула аварійку, махнула рукою у вікно, об'їжджайте. І до свого авто тихо, лагідно, сказала. «Шево, не про тебе, мова дурнику, я не збираюся тебе продавати, чуєш?» Ірина на годинник поглядає. «Що робити? Спізніємося!» Луїза на те. «Почекай, зараз поїдемо!» Повернула ключ у замку, і Шева обережно загарчав мотором. Луїза дивилася вперед на дорогу. «Де він побачив блондинок, той жевчик за кермом?» Навіть голови не підвела, коли зронила, показавши направо і вгору. «Дивись, дивись, дивись! Балкон без билиць!» На балконі наріжного будинку сидів чоловік у легкому костюму кольору хакі. Посьорбував щось із великого горнятка. Балкон і справді не мав билиць. Чоловік попивав собі чай чи каву – вмостившися на білому пластмасовому стільці посеред пласкої кам'яної плити. Під ним балкон другого поверху з кам'яними фігурними балясами в поруччі, А цей горішній і балконом важко назвати така собі платформа, перпендикулярна до стіни, до високих дверей. Забутий виступ тепер уже невідомого призначення. Ризикуєш зробити необережний крок і опинитися в повітрі. Машини стали перед світлофором. Тепер із салону можна було розгледіти навіть вираз обличчя цього чоловіка, цілком невимушений. Чоловік позирав на високий замок, під ним гарчала моторами вулиця Богдана Хмельницького, Луїза з Іриною, прикипівши очима до дивака, мало шиї не повертали. «Я його знаю», – сказала Ірина, відкидаючись на спинку крісла. «Ми з ним у музеї Пінзеля познайомилися. Зараз його побачиш, якщо він зважиться на репетицію прийти». У шлейфі парфумів у супроводі ледь чутного дзеленкотіння срібних браслетів і нашийних прикрас піднесено походжала мистецькою галереєю її власниця енергійна пані Інна хілиста, проте рухлива. Приміщення галереї складалося з трьох залів колишнього підвалу. Високі склепіння, широкі арки переходів, штучне освітлення, прохолода, абстрактні чорно-білі фото на стінах усе разом створювало атмосферу